Папіля смутно оповіла про все, що сталося. «То, може, воно і лучше», – сказала Тамара. «Яка тобі від нього польза?» І зовсім не здивувалася, що Шурик був із освіченої родини. «Яка тобі різниця, откуда він був?» – мовила. «Не він нас годував, а ми його. Отож, ми лучші його, а він Босяк. А Босяк чи має образування, чи ні? повторила майже слово в слово вислів руденької Тамара. «Все одно Босяк. Казав, любить мене, смутно сказала Капіля, бо знав, що ти йому їсти пити даси, немилосердно відповіла Тамара. Тому й любив. Коли б не дала чарки і хавки, де б любов ділася. Всі вони чоловіки однакі. Він мій муж, мама, сердито сказала Капіля. Був би муж, коли б розписався, прорекла Тамара, а так чортішов. Думаєш, не повернеться? Коли мати не вижене, той не повернеться, сказала Тамара. Його образована мама лучше йому їсти дасть. Вона кається, що вигнала його, сказала Капіля. Коли б не був чорті, що не вигнала б, повіла Тамара. Капіля здивовано подивилася на матір. Досі вона супроти Шурика не виступала. Але ж, мамо, я ж його люблю. Тому й терпіла це леда, що сказала Тамара. А тепер, коли його калічив, нащо він тобі здався? «У нього ж біда, мам», – звідчим сказала Капіля. «Це коли в людини біда, треба його гнати? А хто його гнав? Його ніхто не гнав», – сказала категорична Тамара. «Сам пішов, туди йому й дорога. Я б на твому місці не ходила б до нього. Це він хоче, щоб водку йому носила, бо мати образована водки йому не дасть. А ми ту водку лучше самі вип'ємо». Капіля задумалася. Материна логіка була вбивча, але вона чудово знала, що до Шурика ходити буде. Так виліло їй жіноче їство. І горілку йому носитиме. Уже навіть згадала, що в них у коридорчику за газплитою валялася пляшечка-шкаличок. Вона ту пляшечку вимиє і наливатиме. В ній супроти чітких матерених резонів, яких не могла заперечити, жила і бунтувалася інша правда. Твердо вірила – що Шурик, повернувшись до матері, потрапив не у добро, а в нову біду. Адже саме від того життя свого часу втік. Окрім того, неясно прочувала, що не тільки сама горілка була причиною того, що Шурик покинув забезпечене існування і пішов у злидні та неробство. Щось було там ще, чого не знала і не тямила, але щось важливіше голого прагнення напитися. Здається, саме тут ховалася тайна, якої Шурик їй може ніколи не відкриє, жалюючи її нерозвиненість. Зрештою, чи їй так треба розуміти те, до чого мозок їй не сягає? Головне в її пориві до Шурика було не так розгадати його таємниці, як не покинути в біді у тій, що сталося з ногами, і в тій новій, у поверненні до матері. «Поки коло мене сидиш, – невдоволено мовила Тамара, – ніхто й тисячки не кинув». Не відлякуй мені клієнтів. Бачиш, що ти молода й здорова. Я молода й здорова, здивувалася капіля. Ну, в тебе вовки в роті, байдужо сказала Тамара, але хто ті вовки бачить, а проти мене молода. А може, покинеш сьогодні? спитала капіля, «І підемо додому, мам. Щось мені на душі коти шкребуть, тяжело. Тоді пішли, купимо в міті одне яєчко пиріжки, хороші в нього пиріжки. «Я не голодна, мам», – сказала Капіля. «А я голодна», – сказала рішуче Тамара. Зняла з грудей табличку з написом «Помогіть незрячому, сховала в сумку, тоді так само поклала до сумки підкладку. Капіля взяла матір під руку, і вони пішли по пиріжки. «Твоя мама, Ліль, справно роботає», – сказав Мітя одне яєчко, накладаючи пиріжки на паперову стрічку. «Хорошу маєш, маму, і налога справно платить». «Я з тобою, Мітт, хочу по-хорошому жити», сказала Тамара. «І я хочу по-хорошому», мовив Міття одне яєчко, і його праве око стало схоже на яєчко таке. Вони сіли неподалік на приступці біля якихось замкнених дверей. Тамара почала пожадно їсти пиріжки, а капіля ледве мемзяла. Після морозива тістечок та ванільної булочки вони вічі й не смакували. «Хороші пиріжки», сказала Тамара, заковтуючи, «їж». Паршиві пиріжки, мовила кислока пілля, як і твій Мітя, стерву. Ну не кажи.